It's on the beat. Txaldeon eta ongietorri Palmondo Irratira gogoratu programa stream.maritzusarea.es b.zortzimila barra okerra Palmondo Irratia linkean entzun dezakezuela zuzenean eta podcastetan palmondohirratia.noblogs.org linkean irratxaiotan parte hartu negara zuek jarri gurekin harremanetan gure emailean palmondohirratia edo gure Instagram eta Twitterreko kontuetan palmondohirratia Its the horizon a beat berri izango voice voice voice voice voice voice voice voice voice voice Eta lehen esan bezala, bairriko presenetak hartzeltako gorari buruz zitzegi egingo dugu. Aitugu hainbat euskal preso politiko, espetxe zigor luzeak izateaz gain, euren askatasuna eskatzeko inolako multzo zehatzetan sartzen ez direnak. Ez dute gaixotasun larririk, adinez ez dituzte irurogeita marrurte bete. Zirituzte baldintzapeko askatasuna lortzeko baldintzak beretzen eta abar. Presiohietako bat da Aitzoliriondo Ihartza Herritarra. Herritikalde egin behar izan zuenetik, aurten 18 urte egingo ditu eta 12 sartu zutenetik. Biologian lizentziatua, Herriko Ainbat dinamiketan parte hartu zuen. Beti ere Euskal Herri askea eta parekotasun soziala bilatuz Bide horretan, aurretik beste milaka gazte bezala, bizin modua erabata dudatuko zion konpromisoa hartu zuen. Zaia, malkartxua eta erosotasun bat ere gabekoa. Guztiok dakigu zertazare garen. herri hau urte luztetan aritu baita gatazka bere gordinean biziz. Baina eta erakundeak jarduera armatuaren amaiera iragarri zuenetik zi urte eta erdi igaro dira. Alde bakartasunez, Euskal Herriko eragile ugarik eskatutako urratsak eman zituen, Erakunde gisa desbertu arte. Denbora horretan, Frantzi arrestatuak presoak urbildu ditu, baina presoak askatzeari muzina egiten dio. eta espainar restatuak berriz, Euskal presoek legaletateari atxikitzeko enmandako pausuari Bein eta berriro, oztopo zahar berriak jarriz erantzuten die. Kasu oso gutxi batzuetan izan ezik. Espainiako zigorkodea, gero eta gogorrao jarri zuten garaitik ez dute inolako aldaketarik egin. Euskal presoiz aluespen legeria ezarten zaie. Edo zein aurrera penerako traba den zazpi bimila legea onartu zuten. Baita frantziako kartzela urteak batzeko... Saspi 2014 bi, legea ere. Euskal presoen kasuan kartzelako urteak ez batzeko balio izan zuena. Arko da alderdi politikoen artean lege horiek indargabetzeko akordio marko zabala lortu. Zehar da ge dago gaur egun alderdi espainiar nagusien Ea, eta EApotaren agendan ez dela gai hori agertzen. Zartaz, aldak eta horik gizarteak bultzatu behar du, gaia alderdiena agendan sarrarazi eta konponbideak gauza daitezen. Eta berean, haiengan eragina izango badute, utzada horretatik sortzen diren dinamika sozialek behar beste jarraipen izatea eskatzen du. Egia da Euskal presoena hauzi politikoa dela, eta ezin dela dena maila tekniko juridikora mugatu. Subjektu politikoak eta eraskotako borroken partei dira. Aitzolek berak alduen neurrian zenbait dinamiketan parte hartzen du eta hori dagokigu guri. Haren kaleratzea bultzateaz gain kartzelan dagoen bitartean kalea bizi desan alegintzea. Hongi etorri hitz ulzateko unea ailegatu arte. Ba, bai, eh, espero deu aitzoli bere eh, alduzain laster hongi etorri sai analizatia. Eta gaurkuan, euskal preso politikoen bisitea iguruz eta ispertsioa iguruz zitzaino deu. E, Aztiko, bueno, de batetik, Espainiar Estatun ez du esan espetxetako bisiteak noiz zinalizango dian oa indi. Eta eskonfinamenduko fase provisionaloietan ez da bisiten inguruko berrika azaltzen. Nikusten ez e, tabernetako terrazak iregitzea dese eta laron pertsonako guntzertu bitea, igual prioritarioa da kartelako bisiteak iregitzea baino. Hoi bai, bisitea iguruz ez du esan ez pau ere ba, enpresa privatuntzako lanen hastia izan da des deseskaladaunen parte, eta kartzela kartzelabat baino gehiotan aprila bukaren asizan e, produ produkzioa, darten ba, saurita zabailan. Eta, bueno, Frantziar Estatun aldiz, e, maiatza gamaikian, konfinamendua bukatzia egin batean kartzeletako bisitak ere irikikoitue. Kontua, balde batetik Frantziar Estatun ere, hainbat mugaeon daitezkeela mugimendua idago kionez, e, ere, Asira baten esan dutenez, eun kilometrotako distantzitako muga on daiteke. Beraz, eta batez emakumen kartzeleta di joaztenak arazo gehiago izan ditzakite. Bestalde, egualdetik, Frantziar Estatua di joaztenak, inposatuko duten, bi Estatun arteko mugau pasaber dutela, e, arabi isidan jurnalizateko. Eta ganea, ba, Espainiar Estatun provintzika mugatuta gengoan hortan, ba, bizkaia eta di joaztenak, ba, beste muga bat ere pasaberko dute eta Espainiare rastatun bisitakoa gemeente dieanen ba, alderantziz ez. E, eta igualdekok ere ba probintzika mugatuta badago, ba adibidez eh Jabengana juteko, Córdoba andagola, ba 8-9 probintzia pasaberdi araño juteko ez. Ja illa beterdi pasiagia presoek ez zutela utela bisitagitaguki eta ja bere aurrean hartutako neurrik eh izan badiak kartzaleetan daude zutarentzako da behien gertuko entzako eta espezietako osasun sistemak da eta bertako dinamikek beak ez u bermatzen osasun zaintza duin bat espetxo barru momentu hauetan eta bueno ja egoera hontan ere horre ukitzea onartzeina baldin bada eta batez gait azkatenak, azkatena geldu adianak zaurgarrien ondaitizkenak erabileta mm. eragunde askok salatu duten bezela ba oraindik eta gehiora egotzea hoi bisita baimenduta ere bisitarieek dispersioan ondorioz hoe ekiteko aukeko ituden ezintasunen ondorioz, bisita gabe geatzea Gaur egun, berreundagoetan bairo Euskal preso politikoa Euskate oendik berroita zazpi espetxetan baituta, eta hiru ume. E, Frantzia arrestatuak, gizonezko espetxetan zeuskarretan eta koila dena, ba, Euskal Herreti gertuen dauden bi espetxeta gerturatu baituztere, hain bakun benkarteletan dauzkatenak, zortzerun kilometruta daude oendik, iru espetxetan banatuta. Espainiar estatuak aldiz, ba, ez du paso ahondikin ere muurtan, eta, eta hogeita mezortzi kartzeletan dauzka, hondalaro geite meretzi preso, batzuk mila eh, bat, bat, bat, kilometrotan. Eta horrek izan nahi du, goera normaletan, haste bururo, haste bimila kilometro, junda huelta, inmerritu zela, hainbat euskaldunol, eh, beha ingortukoak ikusteko. Horek bakamoko intza daitz suposatzenun koste ekonomiko, emozional o, neke da barrekin eta barrukontzat ere ba suposatzen prekupazioa, eta da zein onakin, ez. Argi dago ispertzoa errepresioa presoi bakarrik ez daizik eta beren ingurukoei eta mugimendu oso bat izabaltzeko gogor neurria dala eta salbuzpen egoera ontan, are gordinago ikustea ispertzoekin ere bukatzeko beharra. Ispertzo guztikin, bukatzeko beharran baitan oske. Zehentzu hortan maitxerat, eta salaketak, e, Covid-e meretzian aurren kartzeletan inden kudeak eta salatu gute, eta baitare eskatua eskatu eseskaladan parte bezala Euskal presoak gertutatzea. Eta, bueno, pues, hau denakin beraz, eksigentzia bat duztetik izan behar duela azteko-azteko bisiteta, juteko zeriltasunak entzia, minimuki baimenak baimena hakema bisiteta, baina bat ez da izpertsioak eta are gehiago presa guztik e, denak askatzea. que esta te hierro un crimen mismo uniforme de cualquier noche me llueve me llueven los helicones me llueven eh. pero todavía no son drones.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 Estaban no atendiendo un pelo, solo es un juego tan comandado de mi mano, alimentando mi fuego, están esperando que caiga, que tengan algo destruido. Ya mal hora pasarse al enemigo, quieren salvarme, y no saben cómo. No sé lo que están buscando, pero la han encontrado, estaba también cifrado que se lo llevaron y no lo entendía. Hay que ser policía, hay que Ta esgal hurrengo elkarketa bestea bukatuta gero. Podía y no se podía hacer nada, por nuestra seguridad, casi man habla y yo que ya me cansé de callarme me vuelvo mala la calle de la La calle del capital, la capital. Me vuelvo quizá me vuelvo mala,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 egin bildu gara, Sirimiriren inguruan itzegiteko, eta beraz, ba, Sirimiriren historian pixka taragatzera joango gara, orain, noiz sortu zen Sirimiri, zeintzen garai hartan lasarteko egoera, eta zergatik erabakitzen uten elkartea hau sortzea? Bueno, ba, Sirimiri, larroita behatzean, jaiosan, lasarte e, udaletze eta xe berria eta herri berri bat leno eh, la arteesan adibidez saltzamen diarrak ipodroman Donostikoa. horiakoa eh, eh, batzuk eh, eta lokale aurean eh, andoinggo eta besteak urtakoa goiko kale eta zuma buruta hori eh, urnietakoa ere. Sazueta... Eh, Zabaletat erdea aldea ernenik guak. Mitxelingo, zea, etxedizitxak, e, usurbil guak. Orduan, herri berri bat, e, usurbil eta donosti gabe, baina herri berri bat. Eta, gara joietan, herri e, movimendu sozial pilo, segon. Adi herria er, ikastolaren alde, ikastolarekin, udaletxe berriarekin ere, bere zerbitzuak, funtzionamendu eta bar hartzeko, gazte mugimenduak, kas, hauzo elkarteak, eta mudim, mugimendu guztietan ezkerra bertxaleko militanteak sartu gazian, jende pilio. Baina, instituzio eta ofiziar altasunan kanpo ez eukaten lokalik, bilerak egiteko, e, prestatzeko eta tolatzeko ekimenak. E, aziran, ikazolan, ikazola oso irek, irekia zegon, eta han, landaberrin, egiten genuen bilerak eta zanbladak hori. Gero, horbela e, belar dendan, dagoen lokala, urte de iaia ia okupak bezela egon ginen, baina momentu batean, e, garbi ikusi genuen gure beharra lokal bat zan. Hori lortzeko dirua behar genuen eta dirua lortzeko zeozer ere eskini behar genuen e, jendei. Horrela aukeratu behar gure lokala, elkarte, taberna, e, bulegoak eta biltegia behar zituen. Lokal hau lor, e, lortu guarde gestio pilo dut genuen, adibidez, eskalerileak, ipodromo etorbidean, taberna, Osea, eskailia taberna a geneukan, baina azken momentuan, baina azken momentuan, azken minutuutan jabea atzera botasun. Orz, ordun, mugimendu pilo egin genuen. E, pro proiektuaren proiektuarines eus esaugarriak zin zian gutxi gorabera. Ikusi lenon e, gure elkartea ez da esan izan behar e, beste elkarteak bezala. Jangelarekin baskatzeko eta hori zer, zer gehiago, eta importanteago eduki berzun. Eta hola definitu genuen ke gure proiektu izan berzan abertzalea euskaldun a pesar de que en momento no, hoyetan lasarten pues ez da dune ginen, bueno, guain jarritzi batzuk hor, baina garaio hoyetan ja san demase. Ordun, abertzale euskaldun eskertearra irekia Eta gizon emakumeen berdintasuna. Garai horietan emakumeak ezin zuten sartu elkartetan. Gero beste aldetikan euskal presoak e Baskidea izatea eta ekimen e, politiko kultural eta herrikoiak leintasuna zeukan e proiektu horretan. Bueno, pues hori, e, hori zian e, esauarriak. Bero, isena, zergatik izen boez Euskal Herriarekin loturiko zerbait izan behar zan. Eta Jose Luisum eta piztu zun bere burua, eta zelan ba, ez segola ezer, hemen goa, baino. Eta hortik aterazan izena, sirimiri. Bueno, lokala, lokala, eh... Lortu genduna berrunda berroietan amar metro karratukoa, zehukean kebide bat, sotanoa, eta eta e, gela. Hau denaz, e, e, kostoa izan zen behatzi milioi etardi, pesetak, gara hartakoak Orduan duan, e... e, e pentsatu gendun eh eh e, merkeagoa edo e, gure arteanauzolanean eh hasi ginen e, zeak lanak egiten eh hor aipatzekoa dira e, eta oporrak eta hartuzuen eh bere lantokian eh bai kristo e, e, lana eh egiteko gero besteak asko lana egindakoak ere beriko angel Oxe Luis. Bueno, eh e, Betza irebai go oso, oso famatua, para ya Eta e, batez ere nik ez esnitzen hasi garaia hartan finantzak eta ematen. Carmele, e, e, e, Kanaria, Canaria e, eh eh gaina naio jot e, agur bat eskaini oso lana e, oso eh da Oso borrokatzalea, eta, e, eta pertsona oso e, oso hona. E, Gero hostikan nik hartu nuan egiten e, e, e, e, e, e, pasatzen kuotak eta barra jarri genduna. Baina, baina bizi dilua hori frente egiteko ingendun e, irurogei bazkiden arte jarri gendun ehumila pesetak. Eta orduan horrekin hasi hazigineen e, pixka bat e, e, martxan jartzeko. Baino erosketa berez egiteko banketxera jo gendun e, mailegua hipoteka e, eskatzeko. E, hau da, e, behar gendun ama milioi. Eta orduan, guan ginean, ba, begarei hartan, e, zegoen berezienak e, gureak guretzako, E, Kaja Horroz Provinzial, gara jartan a, Gipuzkoako kutsa, eta lankide kutsa, eh? kajan algoral. Orduan, daukat, beti daukat, barruan, korputzean, nola e, egin ziduten zi ni gaina berez, provintzialean lankide niten gara jartan, presentatu nuan e, e, gure asmoak, eta ber, Lortzeko eh, mailegua, eta bueno, mm. eh, erantzuna, hori, guen dikane, eh, mina egiten dit, eratikan, erantzuna, ez eh, zituten eh, ukatu eh, eh, ematea baizikan, baizikan jarriziguten betetzeko baldintza batzuk ezin jezuak. Orduan, orduan pontua. Yeah. Eh, ez nitzan konturatzen hainbeste baino eburtea pasata ikuste, ikusten ikusten da leno igual naiko, e, igual fiskat inuxu edo igual hori enutzen ulertzen baino geroz geroz urtearekin bai dena dela dena dela politika politika eta hautsuak aitzen zutenak bai zuzendariak eta bai besteak goi mailakoak nola jokatzen zuten gurekin orduan Eh, ezestatu ingendun, bueno, ne, nik, ez da, ez go, oso ongi gogoratzen, baina guztet, eskatu zigutela berrogaita mar mazki den eh, abala. O sea, eh, baldin da, bentsatzen zuen da, pixu bat erosteko, eh, zea, eh, eskatzea, eh, ba, ba, berrogaita mar abal. Ez da, da, gerostikan, ba, hori, utzita kon ginean e, laki de kutxara eta nire ustez zala Marikose zegoela sustendaritzan eta han lortu genduen suportuen duten 15 e, milioi koma ilegua. Bueno, gero Hai. beste gauza hori dire bakarrik izan zen erosketa iteko, e, ordaintzeko erosketa hori e, lokalana eta gero martxan jartzeko, eta beste obrak bukatzeko gerostik eskatu gendun beste hamar milioikoa Eta, bueno, lankidekutsaik, e, e, arazo hori gabe, dena oso hongi, bete gendun, eta gaur egun dena ordean da adabukagu. Eta, bueno, yeah. nik jarraitzen de torre ez, kontuak ematen, baina batepat eh, aipatu eh, bara orain ikusi dut bi millar marean gendela bost baskide eta gaur egun eh daukago hamalau. 2014 e, e, kontua da e, ba, badirudi e, badiru ez, badirudiez nabarmetzen da eh dijuala e, eta orduan ba piskata ber eh muait jende gastea eh Bultzada bat emateko eta e, batez ere gaina orain, e, orain ez guen dala urte batzuk e, Bajua nola estan bazkiderik e, berri e, egin gendun, erabak egin gendun e, Taldeka hartzea bazkide eta zuna baina, klaro, gaur egun e, ekonomikioki e, nahiko ondo guaz, baina gaur Beste proiektuak ere daude proiektu egitazmoak, eta hortarako dirua behar du, bihar da egiteko egintza horiek. Eta hori da, animatu gazte haidi, batez ere, gaur egun ere ez da errexa tantoki bat ugibidea ezak eukitzea nola, bueno, normala, behintzat. Eta, klaro, hiruare ez da asko, baina horre animatuz bihar da, eta ber. Bai, egia da ez, esate baterako gure kasuan, gazte ba, txoa goa ginen edo gure guraso egin giltze, giltzekin eta ibiltze ginen, eta gero bai eman genula pausua bazki egiteko, baina esan dezun bezala kuadria modun, ez? Eta agian egia da, ba. gazten prekarietateak eragiten dula, banor, banak, komodura, bazkide, egin alez izatera, edo, bueno, kontzentzia hori ere hartu harko genukela ez, 6.000 giri bultza hori emateko. Hori da, erki, azaldu iguzu zen nolakoa izan zen 6.000 elkartearen sorrera. Aipatu duzu ere, herri mugenbendua gara hartan indartxu zebiela, eta elkarte horrekin ere, ba, herriari ekarpen bat egin egina izenio dela. Eta zein ziren gara jartan antolatzen ziren ekimenak bertan? Ekimenak, jo, basa bueno, mi ja den bora lexente egitegu, oi, esta? Baina, ziriminin eze gona ibidez eh, talde bat, eh, jende pillo igual, amagos persona, edo oi persona bestakit, eh, antxon, beratxalaria, eh, Mikel, Jose Luis, girolak egiten oain, gero bueno, jende, ze jende de. guztik ezagunak eta ohi eta ze aktiv edo zede egin genun.ri mirin pues, e, entidade jaro irekia izan da beti. Mm? Ezker aberzaaleko talde guztiak egon dia. baina baita ere herriko mugimenduak. eta... Uh, si, sí, someramente, esan eh? goizut nola eta zer jende participatu zute edo erabiltzen zuten eh, lokalak eta hoi, adibidez, hauzoko elkarteak askotan eskatuzigun eh, eh, ba, berebilerak, edo bazkariak, edo zehozer egiteko. Pero erriko gazteak, inclusive goiko portaleko atariko bizi lagunak, Bilerak egiten zuten erkartean. E, Kirol taldeak, ba, igual e, urte bukaeran, asamblea egiteko eta gero Baskaria, helo eh, lako zerbait. Dantxa e, taldeak, lantegiko taldeak, labeko jendearekin hor zeugeon, eta, bueno, hor Bilerapillo egiten zuten lantegikoa. Pero Bertzolariak, Adibidez, maialen, txapel duna izan baino leno, zirimiren egin zun bere, bere arrera. Ezea, konzertu guazte entzako. beste herriarekin, adibidez, kataluniarekin. Herriko musikaria er. Mendi, eh, gero, kirolarekin, bera, mendi martxak, herri kirolak, gero, hasieran eran, hiru dakit, iru edola urte, Santo Tomás eguneko eguna antolatu genun. Oentsero ez dadakit urte pillo bat. E, urtero aste kultural bat egiten zegun. Mm, azken ezdaki hamar edo hamaboz gehi. Mikelkastezanen omenez e, diburua azoka eta hori geo ere garagardo azoka barrikoteak txistekontalariak larun batero azken bolada larun batero eta San Perotan afaria presonen talde taldeka igual 20 estagik oi mar, talde gunden sea afaria pestatzeko ta dirua laguntzeko familiarrei ta oi e, gero ere e, aukera aurkeztu zuten diskak Adibidez, Lokillo, orkestu zun diska bat, pero eh, goratzen aiz, eh, hola, 6 freitxas eta ariunan ere, katalan bat eta bizkaino, bizkaitar bat, eh, ere prestatu zuten beste bat. Gero, eh, kubatarra bat, fran, fran delagado, bera eh, diska bat ziukan aurkesteko, eh, eta nahizun txirimirim, eta hola esan zen ba hori hola e, sea aktibitate hori gero sirimiri demoralezente lendakari neska bat edukizun miren aginako garai horretan pues, la, e, aurrera paso handi bat pauso handi bat izan zan basarte o sea hor gertatu zan gaus bat e, beste elkartetan chapelketa e, batzuk antrodatu zituzten eta sirimiri sirimiri kanpoan geratu izan porque sirimiriko bikoteak izan neska mutiliak ordun ezin zuten sartu beste tokitan zupello igual hori jagingo zu hobeto ezta Na? agoratzen e, naiz e ustez, jose eta eugenio zirela e, apuntatu zirenak e, elkarteko txalpeketa hoietan tutean uzten dute eh Nire ustez eta orduan e, nola zeukaten e, elkartetan debeku hori makomientzat ba bertan bera bota gindun Ja, ez ginean gehiago, gehiago ez da, e, e, zartu ze horietan, e, txapek eta horietan. Esan dezuenez, antolatuzako ekimenak edo oso ugariak izan ziren eta oso erabilera zabala izan zuen ere berak ere. Eta ipatu zuena, asiera batean sortzerakoan maieguekin eta oztoporen bat izan zen dutela, bigarren aldiz emakumeen presenziaria okionez ere oztopoak izan zen ituztela, Horrez gain, ibiluide guztian zehar, ze beste oztoporekin egin duzu topo edo? Oztopoak, ba, udaletxekin, udale ba, dirua lortzeko eta hori, hori pues, esan unak imera. Igual, zeha, beti ematen dute zubentzioak eta hori, bueno, azken, igual, urte bat, edo pare bat, azte kultural batekin, Igual, seo zer lortu genun baina, bai... E, oztopo, bila, ari bidei bat eta... Emen diuken, bitxikeri bat desela kontatzeko. E, gu, erosi genun lokala, bueno, gara hioetan, e, segon elplan zen, zona espezian del norte en pleno apogeo. Eta dozen momentutan, pues, Herriko e, jendea e, topatzen zuten poliziekin eta iztiliuak eta olako zerbait. Horbun, harremanak ez zian oso honak, kontestetua li izatzeko pizkat. Ba, adibide hori izan, gu erozikenun lokala eta e, kebidea. Kebidea, segon, lokaletik oi, mar metrora edo, edola san tubo bat 300 mm² diámetro eta eh pasa bez e, o sea, extractor extracción noi pasa de un pasillótica, pasillo aspitikan kanpaira. Eta gu zalantzarren eukagun, a ber nola funzionatuko gut eta, eta konstruktorea esan gienen, eh a ber no nos toko con los cojones que egin behar egui inaugurazioa eta a ber funzionatzeu Zuek, laztzaibak... Bueno, bapatean, bespera, inaugurazio besperan, esan dizi guen, bueno, junta osoa, lautan zirimirin. Zein gu, frogatu kebidea. Eta, bea, atea zan, e, ke pote bat, e, motxilatikan, iriki izun, eta eman zion extractorea. Juh, hainbeste ekea, gu, gu kale atea ginen minutu erdi batean edola postpatrulla, poliziana, eh, policiana naizun sartu eh, sirimirita ea ser dauka zer egiten ari gen ba kriston kriston bronka eh pues ostopak hola zian. azkerian gelditu gerdit, zen ezer eh, orke tipo sansumes ke eh, forachenari ga hautau hautau baina bueno eh iaia ia, ia nos aplican la ley antiterrorista <laughs> ba olako edo zein momentututan olako ausak gero pues bi bi warde sufritu genun ere no gude larriak eta gero gaur ba bos edo sei ataque fasista gehiago egin zenun, egin zuten ba ikurriñaren kontra aragon kontra Paretan kontra, ATA kontra, ATA zehna kontra, bueno, holako... Bo... Bale, eta horrekin lotuta da galetu nahi nizuen, agian aurrez pixkat haipatu dugu, baina zein diren Sirimiri-ren e, onarriak, zein dain sirimiri filosofia, azken batean ba, berezi egiten duena, ez? Iza era hori ematen diona. Bueno, Sirimiri proiektu zume bat izan da, eta arro hau Azkeneko hoitamar urtetan edo hola, jokatu dugu paperarekin, oso arroba hori. Herriarekin ezkeratu behar dugu bere babesa, eta pentsatzen dugu babesa hori gabe, zidimiri, pues, ez duen eukiko zentzurik. Ze aportazio inzun? Pues, Ni tzen garbi dago. Ez da izan elkarte bat al modo tradizionale. Izan da elkarte bat kultura politikaldetikkan herrikoia eta ohi, pues, butsa du herriko muida guztiak eta garbi dago horregatik ian dugut ze gauzak egin egin dute jendia sirimirin i oinarrik. herriko eh, elkarte bat, baina herriko ze amplitu guztiekin. Omenaldi bezala nahi ditu izendatu hildian eh, eta ohi, baina gero eh, pereziki lau pertsona porque ziilientzako izan di... E, zutabe oso honak, eta persona horiek, zian, Jose Luis Orotegi eta Luis Castezana gure kaskos azulez, los kaskos azulez, eta bere emasteak, Andresa eta Boloni. Kriston lana egin zuten, gara joietan, eta gainean zian el kontrapunto, horregatik be, beraiek jarri zuten. Gugea loskaskos azules, hainbeste gazte eta hainbeste burruka eta hainbeste gu jarriko egu azaitasunata o sea, hori. Eta horregatik nahi nuen nahi patu e, persona horiek. Baitare dago jende gehiago, beltxa, gure beltxa, ta, baina bueno, bi lau horiek oso importante er, izan dira. Ogoita, amabost, barra okerra zerobi sumarioko epaia gauzatzen hasi da auzitegin nazionalaren eskutik. Zer iritzi duzue eh, honen inguruan? Bai, espolia zea, pixka bat zautzen dugu, nigenia izan itzan hau ditzin nazionalian bializ deklaratzen, eta, hon, no, deklaratzen, edo, fiziko kian egoten, mitzat, bat zitazioak inda. Eta gauzala, gazonegazizuela, hoendela urte morroak, da jau, eta, Eunda hamar, herriko eskader joosokuak aurkako epaik eta higizten. Dana arantzaiatzen, denak eta zirela, eta den estrategi berroan sartzen zuzen, herriko guziak. Herriko taberna, kas, ekin jarrai, Aika segi herri batasuna, edo amistea aldeko batzordea. Eta beste talde gehiago ere, bai. 2006-koen, ekainean, audintzi nazionalak eman zuen epaia eskandalagarria eskandala zen, eta gero gorenak berretsi zuena. Egun delzazpi errikota ernez, ondasun guziak estatua hermenesku jartzea orientartean 6.000 aldakur eta izugarria da. Momentuz, ez dute 6.000 inezerriak baino baina uste da 6 diela bestetan, da 6.000 inzakigu, 6.000 gauz patauka hona, ez daukala ez harra. 6.000 momentu enten, zorra beste egiztaukean. Orduan, ez dakilu, nola erabakiko duten. Eta, hoi da, da hona. Egon da, gehio, denan artei, zugarrizko ez da. Egoi da, meni izan da, bat porrepedega hundin eta goa, bat, kontra. Eta, ezkarra bertzaleak 6.000 beintzat, ez du, inoiz, ezar, ilegalik egin, beti... <laughs> Sora, ja sinor baino de hori ba, ta, da momentuz, ez dakigu no ba buka tozuan. Zeintzak momentuos auin sinarasena la espichi baño corona viruso Eta ez nuke mena asturna i gurekin hasirati ibili zien eta orain ez tauden jende guztiak estetitzenik izango, baina jentea jente da, borrokan gurekin chimi irikitzen eta gero laguntzen iribili zienak eta batzuak ez daude. Maitutzat emango dugu elkarrizketa. Beraz, mila, mila, esker, e, palmon dogratian parte hartza gatik, eta nahi duzuena eta arte. Eskerrik asko. Zuei, eskerrik vale. vale, asko. Bale, duxela, eskerrik asko. eta orain guazzen asteontako gomendioekin. Bola, gorkoan liburua gomendatu nahi zuet, upeltsona baten bizitza oinarritutako novela bat, mari mutil handi baten blusa izen hau. Stone Butch Plus jatorrizko izenburua. Leslie Feinberrek idatzi da. Mila behatzi da, laroita publikatu zanen engualdiz, eta baina euskeratu da katakraken eskutik. ta momentu hauetan, e, bada behaien horri aldean eskura garri dago deskargatzeko hore. Eta ez dertaz alpengei emango, zedizazliak beha keskatu zu novelae sarrerik eziteko, eta hoi sebe askatzen egun idatzia iragurreko izuet. Sarrerei ez. Amarka luzez, azindintzenean, seksuaren gatik, generoarengatik gatik, edo eta seksualitatearen zapaldutako jendearen bizitzari buruzko argitalpen bakarrak, psikologian, ala psikiatrian aditu zirenek idatzitakoak ziren. Zapaldutako norbanakoaren hitzak, ala, gaixoaren narrazio bihurtu ziren, eta luzatzen edota zatitzen ziren, Prokustoren tortura hoe batean bezala, adituaren teoriarekin badegin arte. Marimuti landi baten blusak bere kabuz itze egin dezake eta eztu adituen itzik behar protagonistaren eta irakurlearen artean. Baihena ematen dut beste hizkuntzetara egindako itzulpenek itzultzailearen oharrak izan ditzaten hizkuntzen arteko aldeak gainditual izateko. Baina, mesedez, ez idatzi sarrerarik nobelari. Nobela honek bere burua irakurleari aurkezteko gaitasuna dauka baita Jess Goldbergek ere. Zeren marimutil handi baten blusa, zabalkuntza, erresistentzia eta arrotasuna bizi duen norbaitena hotsa da. Utzirakurleari Jess Golberren beraren ahotsa zagutzen. Leslie Feingberg 1983. Ñan Iter araneanoa serkatzen dutenak dehumanizatzea ezinbestekoa da haien eriotzen, kanporatzen, ilegalizatutako bizitzen gaineko ezaisola zabaltzeko. Ja bizitza horietako bakoitza bakarra da eta beraz unibertsala. Eta kontatzeak hori azpimarratzen du. Braima Balderen bizitzaren kronika da minan liburua. Braimak berak ahoz eta ametxartaiusek esku ziatzia. Braimak berezia du zauria eta berezia kontatzeko manera na kreeriburu duen ginean sortu zen eta fula etniakoa da pularra da beraz bere hizkuntza zerta jakin batzuek eraginako egoera da etorkin zein errefuxatu izatea ez nortasun bat den nortasunari eusten dio baldek nitik hitz egiten duenean Ere helburua ez baiten europara etortzea berako kamioei gidaria izatearekin egiten zuen amaitza desagertutako anaia txikiaren bila abiatu beharrean ikusi zuen bere burua eta orixebera esan nahi du minanek bere hizkuntzan, Gaia txikia. Propara heldu nahi ez eta hala ere bide horretan gozea, tortura, esklabotza, irainak, hegarria, kolpeak, arrazismoa eta mina jasan ditu. Ekurleok ere interpelatzen gaitu bigarren pertsona hitz egiten duenean. Guru gutxi bezala, bezalahausnartarazi eta hunkiitu nauelako gomendatu nahi dizuet nobelhau. Haii izanezkeroz usa literatura puntu eusen duzu eskuragarri beste alde batetik, aipatu nahiko genuke, e, beste irratsaio batean gomendatu genuen zauriak dokumentala, iak amaikar arte izango duzuela bimeon eskuragarri. Izan ere, hortik aurrera, jada, plataforma horretatik kenduko gaitute. Eta zortxe, aste honetako gure gomendioak. Hora iritsigea, gogorera zenei dizuet, ementsi izango behala stream.maritsusarea.eus.b.zortzimila barra diagonala. Palmondo Irratia linkean, asteazkenetan, arratxaldeko zortzitan eta larun batetan eguerdiko amabitan. Eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue, palmondoirratia.noblogs.org linkean eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baitare. Gasko maritxusarei eta parte hartu ezuen guztioi eta noskien zule guztiei Eta badakizu astean bitan, tente belarriak Martxan dagotaz zure irratia, Balmondo irratia, mi esker, agur!